Наступного дня після нальоту вони натрапили на загін місцевих партизанів з 20 осіб. Вийшов кінь другий Червоний, казав про таких недільні партизани, які, почувши про тріумфи АВП і виведення Червоної армії з власної ініціативи, розпочали дерусифікацію навколишніх містечок і сіл. Всі вони були середнього віку, якщо не старші, із затятістю на обличчях. Вони стискали в невправних руках Трофейну зброю, мов би не знали, що з нею робити. Люфи їхніх влодів креслили в повітрі небезпечні дуги, цілячись туди, куди скеровував свій погляд власник зброї. Коли ті партизани довідалися, з ким мають справу, то мало не попадали на землю ниць. Один сивочолий пан зі штучною щелепою, яка стирчала йому з рота кривою підковою, навіть кинувся цілувати вижренові руки. Упав навколішки, схопив його червоні долоні і заходився притискати їх до заслиненої щелепи. Сміта охопила огида на таке видовище, до того ж подвійна. По-перше, від самих уже мокрого старечого цілування, а по-друге, від виразу ксаврасового обличчя. Він дивився згори на голову чоловіка, на той його віхоть масного волосся, всипаного лупою, з сором'язливим збентеженням, характерним для монархів і політиків, котрі вибачливо посміхаються перед камерами у відповідь на надто відверті знаки народної любові. Вижрин, вижрин, вижрин. почали скандувати партизани. Відразу заговорили й трофейні влоди. У повітрі залунали довгі черги. Вижиринівці дивилися в небо, намагаючись оцінити, куди поцілять кулі. Потім їх відпровадили до містечка, обраного якимось самопроголошеним повстанським комітетом на садибу окружної влади. На даху колишнього будинку парткому майорів величезний біло-червоний прапор, пошитий, мабуть, із простирадла та прапора колишнього СССР. На деревах навколо будинку висіли трупи чоловіків із табличками на грудях русські бандити». Кілька підлітків кидали по них камінням, намагаючись поцілити у відкриті очі повішених. Голова комітету, місцевий ветеринар, намагався зустріти їх хлібом сіллю, але Ксаврос відмовився. Сміт спостерігав за його вчинками з мимовільним захватом. Далебі цей чоловік був вродженим політиком. У світі вимушених міжособистісних взаємин він обертався так само майстерно і вправно, як і на полі бою, хоча тепер уже поруч із ним, не було єврея. Іен хотів зняти тріумфальне повернення вижрена на батьківщину, але полковник заперечив. Ба більше, він вчинив щось, чого ніколи раніше не робив із жодним репортером, присланих йому мережею, а саме відібрав ковпак. Щойно вони вийшли з цієї новопризначеної ратуші, щойно Іен Встиг поставити питання і вийняти пристрій зі свого наплічника. Ксаврас вихопив його в нього з рук, гаркнув «Я це конфіскую!» і віддав вийшов кінь другий червоний, звелівши пильнувати цю річ, як зіницю ока. Вийшов кінь другий червоний, лише вищирив смітові зуби. Йому американець не подобався з самого початку. На запіллі, під службовим виходом з будинку парткому, на брукованому майданчику, який оточували крихітні кафе з маркізами, невеличкі продуктові крамниці і пункти послуг, стояв трофейний панцерний транспортер. Це був пофарбований у маскувальні плями NGG-20, південний варіант, із посиленим панцером і встановленою на башті ракетною установкою «Земля-Земля». Один бік у нього був обвуглений, а хулігани вже встигли намазюкати на його чорноті непристойні вислови. На високій антені теліпалася біло-червона ганчірка. «Як щодо палива?» – запитав Ксаврас. Напівголий механік виліз із машини. «Та є. Навіщо ти в ньому коперсаєшся? Пошкоджений? Не пошкоджений? га? Поїде?» «Та поїде». Полковник махнув ветеринарові. Вони поринули у швидку розмову пошепки. Вийшов кінь другий червоний, вартував за три кроки від них тримаючи палець на спусковому гачку Ануки. Тим часом інші вижринівці встигли вже розперезатися по всьому Майдані та околиці. Вони також здобули сам будинок парткому. Обвішаний патронташами молодик, власне, вихилився в товаристві двох гигочучих дівець із вікна третього поверху та гучним голосом виголошував нецензурні тексти своїм товаришам, які вигрівалися на сонці. Це тривало до тих пір... Поки вони не виявили на запіллі сусіднього генделика кількасот пляшок пива, і тоді негайно відбулося перегрупування сил. Сміт стояв і спостерігав на голові не мав уже ковпака і не міг забутися. Ієн стояв на самоті. Ніхто ані озветься до нього, ані спитає нічого, ані привітно не гляне. Вони навіть насміхалися з нього так, щоб він не чув щоб не міг посміятися разом із ними. Він був чужинець. Вони його ігнорували. Не мало значення, скільки часу провели разом, не мав значення спільний досвід, ані те, що разом ризикували життям. Вони його не бачили. Перстані Гігеса все ще робив своє. Він обернувся до Ксавроса, який уже завершив дискусію з місцевим нотаблем революції полковник підморгнув ієнові. Сміт глузливо посміхнувся у відповідь. Вижрен був єдиний, хто прихильно прийняв американця. Оскільки в NGG-20 поміщається лише піхотний відділ зі спорядженням, плюс водій і оператор зброї негайно відбувся добір. Усередину транспортера залізли. Сам Ксаврас, нерозлучний, вийшов кінь другий червоний. Юрусь, у ролі водія та механіка. П'ять важко озброєних чоловіків із підрозділу Вишенського, ну і Сміт. Інші перейшли під безпосереднє командування флегми. А які накази віддав флегмік Саврас не чув ніхто. Отож, тут вони розсталися. Завантажили транспортер до краю пивом і провіантом. Потім розлючений Юрусь провів побіжну перевірку. Потім на чіткий наказ вижрена з антени зняли польський прапор. І тоді вони поїхали на захід. Ще й на другому кілометрі їх проводжали рушничні постріли. Сміт сів одразу за сидінням водія навпроти полковника. Крізь передні щілини він нічого не бачив. Монітори камер також залишалися вимкненими. Страшенно трусило. Ті, що сиділи ззаду, почали звичну пиятику. Ксавраз не реагував, читав якусь книжку. Зробилося душно і жарко. І Сміт зняв сорочку. Запихаючи її в наплічник, він натрапив долонею на комп'ютер. Іін вийняв домовика і всунув його собі у вухо. У Кракові вуличні бої. Частина росіян борониться на Вавелі. Частина тікає, частина чекає повітряної евакуації. Чернішевський виголошує гучні політичні декларації, ширить відозви та заклики. Однак йому нема до кого звертатись, бо Захід після московського побоїща ніяк не збирається допомагати полякам. А Чернішевського уперто ігнорує, хоч той і відмежувався від Ксавроса, що само собою не додало самозваному президентові симпатії серед самих поляків. І правда така, що нині Володимир Чернішевський сам не знає, кого представляє. І чи взагалі представляє кого-небудь. Ситуація типова для суспільств, позбавлених демократичної можливості обрати своє політичне представництво. Кожен представник де-факто самозванець. Настрої, що панують серед інтелектуальних еліт, зовсім втратили зв'язок з настроями народу. І навпаки. Постають фракції серед фракцій, між фракціями, усі з надзвичайно далекосяжними планами. Всі однаково імпотентні. І хоча ми знайдемо тут повний спектр поглядів і переконань, але вже незабаром зорієнтуємося, яку вбивчу нищівну перевагу перед іншими партіями мають угодовці – Оті малозначні стоїки з амбіціями великих політичних тактиків і горизонтом уяви, що не сягає далі наступного року. Їх звуть Горобчиками. Горобчиків завжди найбільше. Їхня перевага випливає з самого визначення еліти. Саме вони можуть найбільше втратити. Вижрен сниться їм уночі як пекельний кошмар. Нічого гіршого з ними трапитися не могло. Це не їхня війна. На їхні сподівання, на їхнє майбутнє.